Це була розмова буціпно ні про що. Вона не мала жодних берегів, могла текти куди завгодно, втягувати в свою течію будь-які теми і предмети, надавати їм довільного тлумачення. Співрозмовником вона була блискучим. Розмовляти з нею мені було приємно і цікаво. Звісно, я розумів, що лікарка висновувала з нашої розмови щось своє, суто психіатричне, але ж ніскільки на це не зважив. Частенько виходило так, що мені доводилося висловлювати свої судження стосовно політики комуністичної партії та її вождів, і я говорив те, що думав. Мої судження за стандартами тих часів можна було назвати антирадянськими, ворожими. Але лікарка мовчки слухала, не виказуючи до них свого ставлення. Попросила подарувати їй свою книжку. Раїса привезла сто світил, і я вручив томик своїх віршів доброзичливій лікарці. Не хочу змальовувати самого госпіталю. Правду кажучи, він також був злиденний. Розповім про події, котрі тут сталися. Майже два місяці, впродовж яких мене тут тримали, я віршував. Написав дві поеми – «Історію хвороби» і «Хрест». Обидві надруковані у видавництві «Смолоскип» США. І передавалися по радіо «Свобода» та «Голос Америки». Назву «Історія хвороби» видавці змінили на іншу – я вільний, бо так називалася вже видана на заході книга Тетяни Ходорович про Леоніда Плюща. Я тоді цього не знав. Сама ж поема, по суті, була заремованим щоденником моїх роздумів і переживань. Не всі її розділи можна назвати поетичними. Деякі не досягли цього ступеня, але є й такі, що, на мій погляд, заслуговують перевидання. Особливо пам'ятні пережиття Великого лиха тюрми концтабору якими сповнені сторінки цього твору. Отож, як видно, мій спокій тривав недовго. Більшої уваги на мій погляд заслуговує поема «Хрест». Це був перший в українській літературі твір, що на повний голос заговорив про Голодомор 1933 року. Звичайно, кажу не про діаспору, там такі твори були, про материкову Україну. Першою людиною, який я прочитав цю поему, був Олег Берднік. Пригадую, читав у палаці. Ми їх і заровійшлися хто куди, нам ніхто не заважав. Олесь був дуже схвильований почутим, відгукнувся коротко, вражаючи. Я передав йому рукопис і попросив відвести Раїсі. Олесь негайно ж виконав моє доручення і врятував поему від КДБ. Як виявилося, мою тумбочку і мою постіль щодня оглядали. Таття, котру я написав відразу ж після поеми, була викрадена з-під матраса і згодом підсита до судової справи. Я про це розповідаю зумисне. Пізніше Олеся Бердника також оголосять агентом КДБ. Що ж, були в нього хитання, були й недобрі вчинки. Це ж бо людина зіткана з крутих протиріч. Але об'єктивна істина, як це найчастіше буває, мабуть, десь посередині. Визначною подією мого життя був приїзд до госпіталю незвичайної жінки, яка привезла мені незвичайного листа. Цією жінкою була Оксана Мешко, а лист був від генерала Петра Григоренка. Найперше, звичайно, я порадів несподіваному листові, а тоді вже почав уважніше придивлятися до людини, котра його привезла. У листі йшлося ось про що. Священник Дмитро Дудко, людина добре знана і популярна не лише в дисидентських колах, Виловив у сам Видаві першу частину економічних монологів. Вона називалася Прощай Марксе. Твір цей справив на нього неабияке враження, і він вирішив показати його Григоренкові. Петра Григоровича твір зацікавив не менше. Саме про це й писав генерал, прославлений в інтелектуальних битвах, що з генералами трапляються не Григоренко просив завітати до нього, коли буду в Москві. Він хоче зі мною познайомитися. Окремо належить говорити про те, яке вираження справила на мене мова цього документу. Поверхова людина висміяла Петра Григоровича за його українську мову. У листі було чимало помилок, незграбностей, калькування з російської тощо. Я ж до цього листа поставився побожно. В 14 років Григоренко покинув село на Дніпропетровщині. І ось у своїй 70, завершуючи незвичайне життя, що проминуло далеко поза Україною, здебільшого у військових казармах, він пробує знову заговорити мовою свого дитинства. Уже саме це прагнення розкриває сутність людської душі, любов і пошану до рідної незабутньої України.